Napchání, které mi bylo sděleno. Vysvětluji text, který se jmenuje Analýza střední cesty od Majtray. Minule, když jsem tady byl, tak jsme začali vysvětlovat první kapitolu, která se jmenuje Vlastnosti, vlastnosti reality. Druhá kapitola je o překážkách. Hm? No a po překážkách přichází kapitola vysvětlující skutečnost. Aby jsme pochopili skutečnost, musíme nejprve pochopit vlastnosti reality, pak musíme pochopit, Překážky, no pak můžeme mluvit o realitě, nebo o realitách. No další kapitola se nazývá vlastně praxe protikladu, aby jsme se zbavili překážek, protože rozumíme realitě, nebo realitám. No pak chápeme naší situaci, pak chápeme výsledek správné praxe. No a pak můžeme chápat to, co nám chce toto dílo sdělit a to je vlastně výhody mahajanového pochopení. Jak teorie, tak i praxe. Hm? O vlastnostech jsme se zmínili včera trochu, a minule jsem o nich mluvil. Hm? Jsou založené vlastně na první verši, který jsem s vámi, jsem s vámi včera sdílel. To, že naše Zkreslená dualistická realita existuje, nikdo to nemůže popřít, ale existuje v prázdnotě. To je důležité pochopit. Bez prázdnoty vlastně nemůže být správné poznání, protože. To, co poznáváme, je proces a v procesu nemůže nic stát. A fakt, že v procesu nemůže nic stát, je právě daný tím tou prázdnotou, prázdnotou jevu. Dnes moderní věda přichází do podobného smýšlení. Víme, že hmotu Nemůžeme zachytit to, co zachycujeme, je pouze energie, no a stejný je to s naším vědomím, myšlením. Že to věda říká, na no to nic nezmění to, že my bytosti jsme přesvědčeni, že skutečně existujeme jako subjekt a že to, co vidíme, je něco objektivního. To nás nepřesvědčí. Přestože to věříme ve vědu, a věda hlásá nic jiného než tohle, to. No a toto poznání, s kterým dnes začíná věda pomalu souhlasit, vychází z sebepoznání. sebepoznání je poznání, Naší zkušenosti uvnitř a venku. No a naše zkušenost dává smysl, jestliže přijmeme prázdnotu, přijmeme toho, že žádná vlastnost žádného objektu nemůže stát. Stále se mění podle situace. To znamená, že v naší dualistické představě sebe a světa, to, co stojí, to je prázdnost. A v této prázdnotě právě se jeví naše dualita. Hm? Čili nejprve podle pravidel střední cesty, musíme popřít hm? realitu naší subjektivity, aby jsme pochopili realitu tak, jak je. A realita tak, jak je v konceptu yogačány ani neexistuje, ani ne, ani existuje, ani neexistuje. Hm? To je filozofie transcendentální moudrosti. Realita je neuchopitelná. A pochopením neuchopitelnosti reality se dostáváme do neduální praxe. Čili musíme popřít realitu, aby jsme ji pochopili jakožto proces. Protože to, co v realitě stojí, to je náš koncept. To je slovo, věta a rozlišení daný slovem, větou a hláskou. Tady muco taky má svý představy a vyjevuje je hlásky, různými hláskami, hab -hab, hm? Kočky mají taky svý představy, taky svý koncepty. Měl měl. Hm? kdo má pravdu? My, nebo kočky, nebo psi, nebo sloni. Hm? No. Ty na mě mrkáš, tak můžeme mít mrkání slendu. No a já se nebudu teď, nebudu se příliš zabývat tou první kapitolou, ale je třeba to pochopit, že vlastně vlastnosti toho, co poznáváme, nejsou objektivní vlastnosti. Protože je poznáváme na základě duality. Musíme popřít dualitu, aby jsme pochopili skutečnost. No a pak Můžeme pochopit překážky. No a druhá kapitola o překážkách. No a já jsem se zkoušel, což je neskutečně složitá práce, přeložit ty verše ze sanskrytu, protože ty verše ze sanskrytu každý překlad rozumí jinak. Čínský překlad rozumí jinak a čínských překladů je nikoli. Tibetský překlad je rozumí jinak, tady máme anglický překlad, ten je taky rozumí jinak. Hm? No tak to je teď zápas překladatele, hm? aby se nemýlil hm? v čínské, v tibetské tradici. Já neznám tolik tibetskou tradici, ale v čínské tradici vždy. Důležitá díla mají mnoho, mnoho různých překladů. A buddhismus se v Číně ujal a stal se součástí čínské kultury právě tím, že inspiroval intelektuály. Dnes v našich krajích tež ti, kteří mají zájem o buddhismu, většinou nejsou dělníci ve fabrikách, <laughs> Rolníci na polích, ale jsou intelektuálové. Hm? Protože intelektuálové jejich práce je zpracovávat koncepty. No a zpracovávat koncepty eh, není tak lehká práce. Hm? My se stále mílíme, proto, naše koncepty jsou furt jiné. Hm? To, co byla pravda pro naše otce, není pravda pro nás. To, co byla pravda pro naše dědečky, nebyla pravda pro naše otce. Hm? Situace se stále mění. Jediné, co se nemění, to jsou slova. A nemění se, protože nemají žádné vlastní vlastnosti. Proto můžou změnit význam, ale nemění se. To vidíme sami, dnešní generace používá jiný slova, jinak. ale jsou to stejná slova. No a tak můžeme začít tedy s tím, abych se nerozmluvil příliš mnoho. Hm? pak to mám? Tady mám španělštinu, to není ono. Tady to mám. Hm? První verš. Já vám přečtu angličtinu aby jste měli aspoň představu o tom, o čem se zde jedná. Angličtina říká, the pervading and the limited ones, the excessive and the equal, accepting and abandoning are called obstructions of the two. Z toho mě nebudete moc moudrý. Hm? To potřebuje komentár samozřejmě. Ale i tento překlad má problémy. Hm? Já jsem to přeložil tímto způsobem. Dva závoje, což je Avarana. Tato kapitola se jmenuje kapitola o závojích. Závoj Avarana znamená to, co nám zakrývá oči. A tady je to přeložené jako překážky, což není špatný překlad. To, co nám zavírá oči, to jsou naše překážky. Překážky v pochopení. A no to, ty překážky v pochopení, to jsou jako závoje, které máme přes očima a skrz ty vidíme realitu. Právě proto v buddhismu rozlišujeme čtyři druhy. Oka, oko z masa, oko zdarmy, oko moudrosti a buddhovo oko naplnění moudrosti je budovou oko a aby jsme toto naplnění moudrosti pochopili potřebujeme oko darmi, potřebujeme oko moudrosti no a to je u nás jelikož jsme nepoznali přímo objekt osvobození to je pro nás zastřené závojem proto mluvíme o v překážkách jako závoji před naším vnitřním okem. Před okem moudrosti. Tím okem moudrosti my pak můžeme poznat budhovo oko. Buď ve smyslu budvů žáků, nebo ve smyslu budvů pro sebe, nebo ve smyslu plně je probuzeného, bude tedy Bodhisattva, který dozrál. A tedy já jsem přeložil, dva závoje jsou. A jaké dva závoje? No, to je začátek, který musíme pochopit. Proč naše oko darmy, naše oko moudrosti je zastřené závoje? Protože máme závoj kleša, kleša avarena. Co znamená kleša? Od sanskritického kliš, to je to, co nás trápí, co nás mučí. Hm? Ty kléši nás trápí. Ty... A my je překládáme jakožto poskvrnění. Poskvrnění vědomí. Poskvrnění vědomí nás trápí. A tomu se říká kléša. A to přizpůsobuje to, že máme závoj, naše oko moudrosti, oko dármy má závoj. Tento závoj odstraníme, jestliže se staneme Budhy. Ať už Budhy žáky, Budhy pro sebe, nebo Budhy realizovaní Bodhisattva. Tento, všichni odstraňují tento závoj. Závoj daný poskvrněním vědomí. Poskvrnění vědomí čím? Poskvrnění vědomí především kořeny všeho poskvrnění, což je chtivost, nenávist a nevědomo. To jsou koreny všech poskvrnění. Pokud se jich nezbavíme, nestaneme se arahatem, nestaneme se tím, který zabil poskvrnění. Nemá poskvrnění. A teď v tradici Mahajány, v tradici cesty bodhisattva, my věříme, že kromě poskvrnění, kromě Závoj je poskvrněním vědomí. Existuje závoj daný neznalostí objektu poznání. Tomu se říká gnéja avarana. Poznání je gěna, gnéja, je to, co můžeme poznat. A podle Filozofie Mahajány, Buddha Žák, tedy Arahat, ještě neodstranil závoj objektů poznání, jelikož věří v osobní probuzení. A osobní probuzení spočívá v tom, že se stotožníme s štěstím nirvány a odvrátíme se od utrpení samsáry. Teď, jestliže studujeme cestu Bodhisattva, cíl je nejenom se zbavit posklnění, vědomí, ale se zbavit tež v překážek v, v objektech poznání. Zbavit se překážek v objektech poznání neznamená, že plně osvícený Buddha ví, co má soused k obědu, ale zná, poznává veškerou realitu na základě jedné pravdy, pravdy takovosti. Jeho vědomí nepotřebuje nic hledat, protože pouze odráží jednu realitu, realitu takovosti, což je jediná vlastnost všech souce. To neznamená, že nepoznává souc napoznává poznává je, ale nepoznává je hledáním, poznává je odrážením toho, tak jak jsou. Tím pádem je totožný s tělem darmy. A rahat má tělo osvobození. V buddhismu mluvíme o pěti tělech osvobození. Znáte to? Hm? Tělo osvobození perfektní disciplínou, tělo osvobození perfektní koncentrací, tělo osvobození perfektní moudrosti, tělo osvobození jako takové na základě těchto tří. A správné poznání. Osvobození. To se všechno nazývá tělo, protože tělo má v sanskritu stejný význam jako agregát. Je to sloučení na všeho možného. Hm? No a proto tělo správné disciplíny, možná správná disciplína je mnoho, mnoho faktorů pohromadě, správná koncentrace je také mnoho faktorů dohromady správná moudrost tež, správné vysvobození tež, no a poznání vysvobození. Poznání vysvobození je poznání, že Arahat poznal jasně, že ty důvody pro nové zrození už neexistují. Potom. Když váhat umíra, nemá důvodu k znovu zrození. Protože důvod k znovu je v buddhismu chtivost. Nejen v budismu i vize. Ale aby jsme neměli chtivost, musíme poznat realitu tak, jak je. A Rahat poznává realitu tak, jak je. Nestálost, utrpení nestálosti, nejáství nestálosti. Bodhisattva poznává realitu jako takovost. Jednu takovou. A proto plně probuzený Buddha je ten, který v takovosti přichází, Tata Agata a v takovosti odchází tatha gata. Odkud přichází, nikdo neví. Kam odchází, též nikdo neví. Hm? Protože my neznáme takovost. Z hlediska yogačáry takovost není nic jiného než jediná vlastnost vědomí. A tuto jedinou vlastnost vědomí nemůže poznat nikdo jiný než sám plně osvícený Buddha. Proto pouhé vědomí. Tedy arahat nemá důvody k znovuzrození, ale z hlediska jogačávy nemá pouhé vědomí, protože se nezbavil všech zvyků, které řídí jeho vědomí. A zvyky řídí naše vědomí. Ale my tyto zvyky vedou u nás k, ke stavu strasti, ke stavu, poskvrněného vědomí. V případě arahata tomu tak není. Žádné poskleněné vědomí, žádnému poskleněnému vědomí nevedou. Proto nemá důvod se zrodit. No a teď první verš. Dva závoje jsou za prvé Máme tři aspekty poznání závojů. Za prvé jsou Viapia, co znamená roz, roztažené, rozsáhlé, a Eka, a Pradešika. znamená, já jsem přeložil jako omezené. To znamená, že závoje pochopení závojů je Omezené v případě žáka, který touží po osobním osvobození, a jsou rozsáhlé v případě bodysatry, který nevidí možnost osobního osvobození. Chápe osvobození pouze jen společně se všemi bytostmi. My recitujeme a budeme recitovat každý den sutru srdce, hm? jaká je nepřekonatelná mantra, ta nejvyšší mantra. Gaté, gaté, pára, gaté, para, samgaté, bodysláha. Je to tak? Recitujeme. Co to znamená? Gaté. Nikdo se tady neučil sanskrit. To je v minule minulé od gam. Gaté, být ve stavu odchodu. Jste ve stavu odchodu? Hm? <tějí> Ještě je. Ať si to si to vědomá nebo ne, jsme ve stavu odchodu. že Buda je ten, který si to plně uvědomuje, no my, ale jsme poplet, bytosti popletené. Ne. My nevidíme, že jsme ve stavu odchodu. Gaté, gaté, být ve stavu odchodu, být ve stavu odchodu, pára samgaté, pára gate, pára znamená tam, jíha znamená tady, pára znamená tam, tam, co znamená, co je tam. To je nirvána, to je druhý breh. My jsme na tomto brehu, protože prožíváme strasti, prožíváme starosti, Prožíváme nenaplnění, prožíváme strachy, prožíváme neúplnost, prožíváme protikladné myšlení. To není případ toho, kdo je na druhé straně. Ten všechno tohle to nezná. Nezná strachy. Proto pára gaté je na druhé straně ven ze strasti, ze strachu, ze starostí. Ale pára, sam gaté sam znamená správně a sam znamená dohromady. Dohromady, správně, dohromady se všemi bytostmi. To není špatný? Hm? vidíme to stejně, hm? správně dohromady se všemi bytostmi. Jak je to možný? Je to možný? Logicky to možný není, absolutně není možné. Hm? Ani Buddha, když žil, ne všechny bytosti byly ve stavu osvobození. Hm? Je to tak? No, a Buda šel donirovány a bytosti stále pokračují ve stavu strasti, který je možná daleko horší dnes než dříve. No, a jaký je na to lék? Soucit. Z hlediska. Soucit vystává z poznání. A poznání čeho? Poznání z hlediska yogačary poznání takovosti vědomí, poznání skutečného vědomí. Z hlediska prázdnoty. Ta je společná všem. Nikdo nemůže ve světě poznat jiný stav. Hm? To je společné všem. Všichni jsme. Sedíme na stejné lodi. No a ta loď se nazývá takovost. Protože ne nemůžeme to jinak nazvat. Všechno je takovost. Tak jak vyvstane, tak zanikne. A tak vystane, tak zanikne, proto, protože nemá. Žádnou vlastní podstatu. Kdyby měla vlastní podstatu, nemůže se. Nemůže vyvstat a zaniknout. A všechno, co my poznáváme, je proces vyvstání a zaniknutí. Tak je tomu se světem, tak je tomu s námi. Hm? Tedy z hlediska Mahajánového buddhismu vědomí má jen jednu podstatu. jiná a nejenom vědomí, též všechny věci, co vědomí může poznat, má jen jednu podstatu. A to je takovost, to je prázdnota. Jak už jsem se zmínil včera, co viděl Budha ve stavu probuzení. Viděl všechny bytosti jakožto lotusy ponorené do bláta. No a teď toto je sice ve vinaj v základním písmu, vysvětlující správnou disciplínu, ale je to vysvětleno jinak v různých tradicích. Hm? V tradici Mahajány se to vysvětluje, jakožto buď na základě sútry transcendentální moudrosti, jakožto nirvána, je přirozený stav všech bytostí. Nikdo. Protože my nechápeme přirozený stav, my trpíme. A nirvana je přirozený stav, protože nikdy nevznikla, nikdy nemůže zaniknout. Protože není stvořená. Kdyby nirvana byla stvořená tak nikde nestojí. To, že stojí, je, že nebyla stvořena. Hm? No, a nebo z hlediska yogačáry, jediné vlastnosti vědomí, což je takovost. Musíme poznat tuto jedinou vlastnost. A tato jediná vlastnost se nazývá. Luno Tathagati A Luno Tathagathi je zakryté, přináší bytostem jazykem traktátu o probuzení víry v Májánu, který jsme prorožili, má tolik cnosti, jako jejich počet je jako počet zrnek písku ve velké ganze, hm? Ale tento tyto cnosti hm? budhoství cnosti přirozeného stavu jsou zakryté počtem nečistot, který je přibližně taky stejný jako počet zrnek písku v Hecegadze. Proto vystání víry v Mahajánu. Cnosti nepochází od bytosti, cnosti pochází od skutečnosti. My praktikujeme dávání, protože skutečnost nemá omezení ve své štědrosti. My praktikujeme disciplínu, protože skutečnost je vždy disciplinovaná. My praktikujeme toleranci, my praktikujeme přijetí, protože to charakterizuje skutečnost. My praktikujeme úsilí, protože skutečnost není nikdy lína. My praktikujeme koncentraci, protože skutečnost není nikdy roztěkana. A my praktikujeme moudrost, protože skutečnost je zdroj moudrosti. Jaká skutečnost, tak jak ji vidí člověk s poznáním, ne tak, jak ji vidíme my. A člověk s poznání je člověk, který překonal závoj závoje. Ať už omezený závoj nebo široký závoj ve smyslu bodysatůvské cesty. Tak to jsou, to je první rozdělení. Máme pět metod poznat závoje moudrosti. První metoda je, rozsá... dva závoje jsou rozsáhlé a omezené. Hm? Rozsáhlé závoje, jestliže chceme praktikovat cestu bodysatvy, je. omezené, jestliže chceme praktikovat cestu osobního promuze. Další je Udrikta a sama. Udrikta, já jsem přeložil jako extrémní a rovnoměrné. Ještě je třeba se zmínit o tom, co komentáře já Nemám čas všechny různé aspekty co komentáře říkají, ale toto rozdělení závojů na rozsáhlé a omezené je na základě schopností bytostí. Podle Mahajánového učení bodhisattva, jeho schopnost je ostrá, protože vidí nemožnost osobního probuzení. Z hlediska Mohajány, to jsou ovšem jen koncepty, neberte koncepty tak vážně, ale koncepty ukazují cestu. A bez cesty není nic. Tedy ten, kdo vidí nemožnost osobního probuzení, ten, má omezenou schopnost moudrosti. Ten, kdo vidí nemožnost osobního probuzení, ten má bystrou schopnost, bystrý intelekt. V našem případě možná i tupý intelekt. Není špatný stát se rahatem, je. Být ve slasti osvobození, hm? což není vůbec špatné. Hm? Jste ve slasti osvobození? No ale toho zhledit, jestli chcete studovat rozsáhlé prek... závoje, tento stav je pouze odpočinek na další cestě. Hm? To je učení Mahajány, učení Lotusové sutry a tak dále. Je to pouze odpočinek na dlouhé, dlouhé cestě k plnému budovství, které, které je ten jediný absolutní stav. Nejvyšší stav, absolutní stav. I učení žáků rozpravy budhy Jasně vysvětluje, že žáci poznání žáků je omezené, poznání budhy není omezené. Je sutra kde budha bere. Hájí stromů sála vezme pár listů do ruky a ptá se v poměru k listům tohoto háje je, jsou listy v mé, na mé dlaní, Je jich mnoho ne. či málo? Hama, to je nesrovnatelně málo. No stejně Budha říká, já jsem vám vysvětlil jenom to, co je nezbytné k tomu, abyste získali osvobození od strasti. Ale samozřejmě znamená to, že já znám poměru k tomu, co já znám. To je jako poměr listů na mé dlaní s listy v tomto velkém háji stromu. Čili i arahat z hlediska cesty bodysvětové se má co učit. Ale už dosáhl situace, která je úctihodná a kterou stojí za to dosáhnout. Ale z hlediska Mahajány to není konečná situace. To je třeba pochopit. K tomu třeba meditovat, na tu nejvyšší mantru Gaté, Gaté, Pára, Gaté, Pára, Samgaté, Bodhis Maha. No a teď jsou extrémní a rovnoměrné, tedy rozsáhlé a omezené jsou na základě toho, jestli meditující má Dejme tomu, bystré, ostré smysly anebo otupené smysly. To je koncept. Arahat <laughs> má velice bystré smysly, ale jeho cesta není konečná. Z hlediska cesty Bolisadu. Pak extrémní a rovnoměrné. Hmm? rovnoměrné je, je tež na zde je to přiloženo pri, jako excessive and equal hmm? což eh, no tak to je přibližně stejně jako já ale extrémní co znamená extrémní hmm? Tady je mnoho, mnoho různých interpretací. Extrémní může znamenat, že má extrémní chtivost, extrémní zlobu, extrémní nevědomost a nejsou vyrovnané Jedno je dominující, druhý dominující. Jestliže má extrémní zlobu, musí meditovat na lásku. Jestliže má extrémní chtivost, musí meditovat na to, co není hezké. A subha. Jestliže má extrémní těkavost, musí meditovat na dech. Jestliže má extrémní nevědomost, musí meditovat na souvislé vznikání, závislé vznikání. Jestliže má extrémní píchu, měl by meditovat na to, že bytost je pouze šest elementů a tím to končí. Není na co být pyšný. Země, voda, oheň, vítr, prostor a vědom. A tak dále. Jiná interpretace, že je extrémní, je to, které je spojené s Extrémním pochopením subjektu jako něco, co je absolutně odlišného, a s pochopením objektu jako něco, co je extrémně odlišného. A moudrá osobnost vidí subjekt a objekt rovnoměrně. Tak, jak vidíme subjekt, závisí na tom, jak používáme objekt. Jak vidíme objekt, používa... závisí na tom, jak používáme subjekt. A tím se mysl vyrovnává. A závoj moudrosti se stává tenčí. No a další překážka je překážka pouze v bodhisatvovské cestě. Není překážkou pro Arahaty, to je samá Dana a Vivarjana. Samá dana znamená přisvojování si, apropriace, přisvojování si čeho? Pěti agregátů existence. To je všechno, co můžeme poznat. Jestliže poznáme v naší zkušenosti něco jiného, je to co? rohy na hlavě zajce a chlupy na krujný ryželvy. To je dana. My si je bereme jako něco, co je naše, co nám patří. To jsem já. A nebo Viva My se jich chceme zbavit. To je dle Mahajanové učení nepochopení a rahata. Proto jeho moudrost se nevyrovná moudrosti Bodhisattva. To je též trochu předsudku zde, ale v mnohých školách, které vysvětlují cestu arahata jako ten nejvyšší ideál, též vysvětlují nirvánu jako anihilaci. Zničení existence. Zničení Jaké existence? Strastné existence. No ale je to chápáno často jako zničení veškeré existence. A tím, že se chceme odpojit od samsáry, máme tendenci takto vidět realitu. Vstoupíme do nirvány a máme klid a je konec. A samsára se nás netýče. Čili přivlastnění si samsáry a opuštění si samsáry není, není slabost v praxi, praxi žáka, ale je slabost v praxi bodhisattvy. To je třeba si uvědomit. A první verš dále říká, vlastnosti dvou závojů jsou klejšas, o tom už jsme mluvili, ve formě devíti samiho džanas. Hm? Samyho džana jsou pouta. Znáte devět pout? Hm? Chtivost, zloba, Nevědomost, pícha, názor, chybný názor. Paramárša. Jak, jak, bys, jak se překládá paramárša? Síla, vata, paramása. Do víc, co je síla vata, paramása? Síla je disciplína. Ale... Ne. Síla vata Vata jsou ty. Ta. Prostě. Paramáša je. Zkuste kolem vždycky. Hmm? Zkuste Jak to překládáme? Attachmentu. Eh, vows eh, a and vows and eh, eh, precept. Připoutanost na eh, ty sliby, co má jako v době budhy, praktikovali jako pes, hm? chovali se jako psi hm? a tím chtěli dosáhnout Osvobozi. Buda též se dopouštěl extrémního hledání. Nebo se chovali jako krávy s tím, že dosáhnou tím moudrosti, nebo jedli jen jako ptáci. Extrémní asketismus. No, to není extrémní asketismus, to je připoutanost na tu praxi, hm? kterou člověk dělá, na ty rituály. Hlavně, to je hlavně co se týče hinduismu. Připoutanost na rituály. To je ještě dodnes v hinduismu, že věří, že rituály můžou dosáhnout osvobození. Tomu se říká paramář. Hm? Je to jasný? Mm -hmm. No to, a potom je vičikica. Vycickica je, je pochybnost hm? mít pochyby. Hm? Obzvláště pochyby v pochyby pochyby vůči osmi objektů Atávatu, vatu vatu, jakým. Osmi objektů. Buddha, Dharma, Sangha, minulých pět agregátů, přítomných pět agregátů, budoucích pět agregátů, souvislé vznikání a instrukce, které Buddha dal k tomu, aby jsme došli k osvobození. Jestliže pochybujeme o těchto věcech, máme Závoj, hm? který nám brání otevřít oko moudrosti hm? a přímo realizovat objekt osvobození. Ať už je to nirvána osobní nebo takovost. No a jirša, jirša znamená závist, A matzariam znamená, že si chceme ponechat věci pro sebe. Hm? Majzolines. Hm? E Chamtivost. Hm? No a teď, víceméně už jsme přetáhli čas, e těchto devět hm? pout, Jsou právě ty kléša a havarena. Hm? Ty jsou kléšas. Ty jsou, to je to, co vede k strasti. Když se jich zbavíme, zbavíme se strasti. No a jaké jsou tyto pouta, protiklady, čemu, čemu brání? To se dozvíme zítra? Hm? Tak pro dnešek to stačí. Já jsem nešel ještě k tým podrobnostem komentářů, to by jsme neskončili nikdy. Jsme u prvního verše. Hm? No a zítra snad se nám podaří projednat verš druhý. No a pro dnešek by to stačilo, tak uděláme krátkou přestávku, jo? že se dělala v zálepnit, nebyla první Teď se budeme věnovat otázkám, tak můžeme začít, jestli má někdo otázky. Hm? Pomohlo to, co jsem tady učil, jo? k lepšímu pochopení. No to je, to je přesně tohle. Avarana, závoje. Závoje vědomí. Jakmile si uvědomíš závoje vědomí, no tak jsi moudrá. Moudrost přichází z poznání nevědomosti. Většina z nás to nevidí. Závislost se hovoří o závislém vznikání. Mm -hmm. A pokud to správně chápem, že v té Ravadové tradici jde o závislom jako dvanáctý linkou? To je ve tradici. všech tradicích. To je stejný. Lebo v Mahajem se to učí jako dependent arising as emptiness. A... No, to je v té Ravadě tež. Dependent arising je emptiness. Přečti si vysudymaga. Jedna z charakteristik závislého nebo souvislého vznikání, jak se to překládá nejlíp? Závislého. Závislého vznikání je tež emptiness. Ale v terování emptiness není jediná charakteristika všech jevů. To je ten rozdíl. Ty jevy mají skutečnou charakteristiku. Proto existují objekty, Venku zvědomí. Rozumím. Čiže v teraváde běhá nějakou esenciu? Ta nějakou tím objektom? No, v terévadě je ta vnější realita existuje oddělená od subjektu, který tu vnější realitu si vnímá. To je abhuta. Této tradici a bhuta parita. představuje vnímaného jako něco odlišného od toho, co, co toho kdo vnímá. V Mahajáně to nepřipouštím. A tibetské slovo pro uh, vznikání je denbrel? Já jsem se naučil tibetskínu. Sice jsem <hým významný> u tibetanů často, ale už to, co jsem se naučil za jazyky, to už stačí. <hým významný> Tetiž po tibetskine, příšky v životě možná. Vám tady si můžete zeptat, jak jste tady odpovídal když rád ví, že neexistuje já, tak on potom, on potom stále rozlišuje mezi objektem a subjektem. No v nirváně žádný skutečný subjekt a objekt není. není. Kdyby tam byl nějaký skutečný subjekt a objekt, no tak by to nebyla nirvána. Ale přijmutí nirvány jakožto přirozeného stavu je cesta bodhisatvy. To je transcendentální moudrost. Tady to začíná. Proto my se začínáme učit darmu tím, že vystáváme bodičitu. Já nevysvobodím sebe, ale vysvobodím všechny bytosti. Já se nezbavím svých poskvrnění vědomí, ale zbavím se poskvrnění vědomí všech bytostí. Já se nenaučím jen to, co potřebuji pro svý osvobození, já se naučím to, co potřebuji pro osvobození všech bytostí a já dosáhnu to, ten nejvyšší stav budovství. Tím to začíná. Jestli tyto sliby nemáme, no tak Toužíme po osobním osvobození, protože jsme meditací poznali, jak nestálost je utrpení. Ale v tradici Mahajány nestálost je pouze cesta. Nestálost není stav věcí. Nestálost je pouze cesta. Realita je jen jedna, a to je prázdnota. To je takovost. Nestálo vzniká tím, že mysl upře pozornost na objekt. Když neupřeš pozornost na oběd, kde je mysl? A to je velká otázka, to je třeba poznat. jakmile upřeš mysl na objekt, nestálost. To znamená, nestálost je cesta, ale není skutečný stav všech jehu. Kdyby by nestálost byla skutečný stav všech jehu, pak Nirvana by byla nedosažitelná. To je logika. Zkušenost samsáry se nedá oddělit od zkušenosti nirvány. To je transcendentální moudrost. Proč? Vždyť jsme to o tom mluvili. Pravda je jenom jedna. Skutečnost má jenom jednu vlastnost. A to je prázdnota ale prázdnota má v Češtině jiný význam, ne osvobození. To je právě to nepochopení prázdnoty. Když řekneš tady nějakému Slovákovi na Zaježovi, že praktikujeme prázdnotu, tak ti řekne jdi do hospody. <laughs> Hm? Je to tak? Dej si pivo a zapomeneš na to. Hm? Nepochopení. Hm? A co znamená prázdnota v sanskritu? Nula. Hm? Nula je objev jeden z velkých příspěvků indické civilizace lidstvu. Ostatní kultury neznali nulu. Římané neznali nulu, řekové neznali nulu, Číňani neznali nulu. Indové, indičtí matematici přišli na to, že bez nuly žádné matematické kalkulace nedávají smysl. No a filozofie prázdnoty se jasně rozvíjí. V základním písmu buddhismu prázdnota je tež prezentovaná jako něco, co tam není. Není prezentovaná jako jediná skutečnost. Hm? To je Čula, suta, sutra, malé práznoty. V této halé nejsou lidi, tak lidi jsou, tato hala je prázdná od lidí a tak dále. No a co je nirvána? Nirvána je prázdnota od chtivosti, od zloby a od nevědomí. Vždycky prázdnota od něčeho. Také prezentována v základním písmu, v Ovšem, Vysudy Maga tež učí, že závislé vznikání je právě charakterizováno prázdnotou jevu. A prázdnota jevu je ananatá, nemůžou být jinak. Buddha vysvětluje sutře, rozsudce, exortion, jak se říká, exortion, lekce, Rahulovi. kde prázdnota je vysvětlovaná jako sádryšam. Sádryšam? Sadasam? Co to znamená? Tak jako. Hm? Rahulo, můj malý synáčku, buď jako země, protože země přímá vše, ať už se na ní vykadíme, nebo na ní dáme růže. Země přijímá všechno. Buď jako voda. Voda všechno odplaví. Ať už je to naše moč, nebo je to voňavka. Buď jako oheň. Oheň všechno spálí. Ať už je to hezký nebo nehezký, buď jako vítr, vítr, všecko vyvané, buď jako prostor, do prostoru se vše vejde, hezký věci, špatné věci. Tomu se říká, zde je takovost prezentovaná jako podobný. No podobný to je Takový. Takový to je, Ale já nejsem ten, kdo toho rozhodnu. No to je takovost. Neduální prázdnota. Tak ty myšlenky už jsou v rozpravách, jenomže nejsou propracované. Hm? To, že vědomí je svou podstatou probuzené, je tež v rozpravách, jenomže to jinak se vysvětluje. Hm? No a vysvětlení vždycky přijdou pozdě. Ze začátku je čistá pravda, pak přichází vysvětlení. Velký realizovaný člověk nemluví v systéme. Je to tak? Systémy přijdou později. No my potřebujeme systémy, aby jsme něco pochopili, protože nejsme otevřeni přímému pochopení. A ta bytost, která to prýmé pochopení má, je nám vzdálená. Hm? No tak potřebujeme systémy. No a ty systémy jsou důležité, bez nich my nemůžeme pracovat. A bez nich společnost nemá možnost střebávat hm, toto poznání. Je to tak? Vidíme to stejně? Ale skutečně probuzená bytost, ať už je to Budha, nebo jestli věříme Kristus, mluví v paralelách, mluví v ukazech, hm, protože ta primá pravda Těžko pochopitelné. No tak máme systémy, na no, ty systémy pomáhají, to je naše civilizace. Na no, bez té civilizace bychom si určitě věděli daleko rychleji do vlasů, než to děláme. Je to tak? Vidíme to stejně? A teď máme špatné systémy a dobré systémy. Systémy, které pracují, systémy, které nepracují. Nepotřebujeme systémy. Tak diskutujeme, to, co tady starý nich povídá něco a ostatní mlčí. Žádné otázky, žádné pozorování, žádné zkušenosti. Jak to vypadá? Vidíme to stejně? Potřebujeme systém, aby jsme se odnaučili potřebovat systém. <laughs> to je taž chytrý výrok. S Michalem plně souhlasím. My potřebujeme prst, aby jsme viděli měsíc. Bez prstu my měsíc neuvidím. ale měsíc je ta. Když nás, někde na, když nás někdo nakopne, podívej se na měsíc nám to nebude jasný. potřebujeme aby nám to někdo racionálně vysvětlil. Když nás někdo nakopne, neblbni a uvidíme měsíc, no to znamená, že jsme se na to připravovali dlouhou, dlouhou dobu. Když jsme se na to nepřipravili Měsíc neuvidíme. Potřebujeme mnoho, mnoho systémů. na no ty systémy jsou důležité. Protože racionální myšlení je tež důležité. Nemůžeme ho přeskočit. Ale naše civilizace, bohužel, ačkoliv máme křesťanství, naše civilizace, bohužel, přeskakuje neracionálnost. Pro hinduisti budisti je to daleko snadnější. V Indii Ganesh s takhle velkým pupíkem, s takhle velkým brichem, se sloní postavou, se veze na malé myšce. Jak je to možný? Aby jsme viděli Ganéše, musíme se přesunout do jiné dimenze. Aby jsme viděli Šivu, aby jsme viděli Avalky, aby jsme viděli Maitreu, tež. to je všechno v jiné dimenzi. Je to tak? Katko, vidíme to stejně? No a my jsme obětí aristotelovské logiky, že buď je A nebo je B. A a B nemůže existovat pohromadě. Je to tak? Tak se to učíme ve škole. No a výsledek je... Co? Hm? Je to... <laughs> <Jete si mě? laughs> Topíme se v falešných představách, že něco víme, přitom nevíme nic. Je to tak? Vidíme to stejně? <laughs> Co to říká Roman tady? Hmm? Vidí to taky stejně? Někdo to vidí jinak? Musíme přece vyskutovat, to, aby to starý vních podpovídal. <laughs> Někdo to vidí jinak? Katko? Jako máme vnímat život na, na naší zemi a v našem životě a v tom materiálnom světě? Všetko, co se učíme, je někde z úplně z jiných sfér. No, máme vnímat naši nevědomost. Hmm. Tím, že vnímáme naši vědomost, začínáme vnímat naši moudrost. I ten nejmoudřejší člověk naší civilizace, Sokrates. Říká, že vím, že nic nevím. <laughs> Poč? Protože je skromný. Hm? Protože nemá píchu. Protože má soucit, chce druhým pomoct. A jak pomůžeš druhým, že upozorníš na to, že nic nevědí. To je nágrđunovská logika. Převrátit všechno do prázdnoty. Jakmile máme nějaký názor, Jsme ztraceni v nagaržinovské logice. Jediný to, co stojí a stojí tam, kde se nic nedá chytit, to je to prázdnota. Z matematického pohledu za to tak celkom dobře a pochopit je, že mm. bez nuly nemůže být ani plus, ani minus. Je to je vlastně ta prázdnota, ten základ. Mm. Nedává smysl ani plus, ani minus k nemáš nulu. Proto není divu, že filozofie prázdnoty přichází z Indie. A vysoká matematika tež přichází z velké části z Indie. Proč? Skutečné soudno, ať už si ho představujeme jako bůh nebo prázdnotu, je neuchopitelné. A to, že ho chceme uchopit, to je naše nezralost. je jak to bude s tou vedou. Teraz. Že s tou vedou to ještě bude zajímavé. protože se tak pomaličky začíná. Ale? No, ale tak bytosti věda nemění. Věda říká, že hmota je prázdná. <laughs> Zeptej se, tady sousedá, <laughs> jestli vidí hmotu prázdnou, nebo co to na něj má za vliv. Asná, ale je to ještě tak, že na začátku můžete se že to no ale tak lidi jsou víc, spíš víc materiální dnes, než byli v době, kdy věda tak rozvinutá nebyla. Je to tak? Protože hmm. velké, jak říká buddhismus, to, že máme velký výběr, nás, nás vytváří velké pchání. No a to je neklid nejsme spokojení s tím, co máme. Já jsem měl možnost trochu učit meditaci v Burmě. Hm? To nikdy nezapomenu tam. Protože umím trochu čínsky, tak mě pověřili s tím, abych učil novice, které pocházely ze, ze severní Burmy, z Himalají. Hm? Osmnáctiletý kluk, novic, tak se mu vysvětlil, jak meditovat na dech. On si sednul a přišel na druhý den, že když medituje na dech a koncentruje se na, ten, na to místo dotyku, dechu, furt je tam nějaký světlo. Co s tím? No, co, s tím? co s tím? No tak teďko to stabilizuji, no a pak jsem myslel s tím spojím. A dobrý. Přišel za pár dní a zase ono je to stabilní a mysl se tam prohloubila, co to je. No, tak jsem mu vysvětlil, že aby se podíval na základ vědomí a viděl ty faktory. Jo, a co dá? <laughs> Ten klub pochází z tam Jeho rodiče jsou... jenom myslejí darmu. Stále se modlí k Amitávovi, to jsou Číňani. No a... Tam v té vesnici nic nemá, kromě cibule, nějaké rýže a pár trochu zeleniny, možná jednou na svátky maso. Žádná silnice asfaltová tam nevede, jezdí se na těch volích poprvních. A když má někdo vola a vůz, tak to už je bohatec. No, v takovém prostředí vyroste, no, tak vlastně on je ve stavu koncentrace a ani si toho není vědomý, neví jak to použít. Že? No a my žijeme <laughs> s televizí, reklamama a furt si myslíme, že něco potřebujeme, že když to nemáme, že to nebudeme jiný, soused si koupil auto, tak my taky musíme, soused má ten dům, tak my taky musíme mít lepší dům. No a tím žijeme. No a mysl těká. Furt se něco uchopit. Na čím víc toho je, tím toho chce uchopit víc. Je to Tak. Používáme a nevíme jako. <laughs> furt si myslíme, že něco potřebujeme, ale přitom to není nezbytný. No a proto buddhismus učí, že Santušti Parama lábra. spokojenost je to nejvyšší dosažení. No ale my furt nejsme spokojení, protože. Naše prání nemají mezí. To neznamená, že není dobré mít hlavu nad střechou, mít dost jídla a mít dobré vzdělání, no ale my potřebujeme k radosti opravdu minimum. Ale jsme pevně přesvědčení, že potřebujeme daleko víc. Proto, jak už jsem se zmínil ráno, předpoklad meditace je alpejčata santušty. Málo prání a spokojenost. Hm? No, takový člověk, který žije v tomto prostředí, je vychován v tomto prostředí, on je samádej a ne o tom neví. <laughs> je to fakt. A to mohl být nějaký inkarnovaný karma, například? Ne? No, to taky je možnost. Každé je inkarnování něčeho. Proto všichni jsme tulku. Ale tulku čeho, to nevíme. A ty tibetské tulkové taky. Já jsem byl v tibetských klášterech, dal jsem se jich na ze zvědavosti, já jsem povaha zvědavá. Vždycky jsem jim se ptal, jestli si pamatují na minulou. Existenci a jenom jeden asi z šesti nebo sedmi, kterých jsem se ptal, z těch mladých tulků, mi řekli, že si pamatuju, že jeden, že ho zmlátili v čínském vězení a že tam si pamatá. Tak dáme recitaci. Hm? Možná se ptáte. Mm. Byla jsem jednou na tom 10 uh, ústraní Gojinka v vladaku a setkala jsem se s takým přístupem uh, k meditaci, který si nevím vysvětlit. Uh, Ta supervizorka nám povedala, že, že musíme sedět co najdlhšie, aby se sa vypalili sanskary, tak to zapovedala doslova. Hmm. Pýtala jsem se jednoho tulku na to, <laughs> on brával, že to je nebudhistický přístup, některé nebudhistické školy se to tům... není, To není nebudistický přístup. to je budhistický přístup. Proč? To mi ne nevysvětlil. Protože je pravda utrpení. Protože neznáme pravdu utrpení, my chňapáme. A protože chňapáme, nepoznáme pravdu konce utrpení. No a tím pádem nepoznáme správnou cestu. Hm? Co zakrývá pravdu utrpení? O tom budeme mluvit zítra. Hm? Ten diskomfort, který prichádza při sedění a veľakrát se dá překonat. Někdy, jako to škrába někdy vás něco svrbí, <laughs> že k tomu ničemu nevedete. Ta no, tak to položí. je vypasaná. To, právě ta bolest není nic jiného než element země, tvrdost, hrubost, element vody, plynutí, element ohně, teplo, element vzduchu. Vybrat to je bezprostřední zkušenost. To je vypasané. Jestliže vidíme tu bezprostřední zkušenost, přestože máme bolest, my se od ní můžeme odpojit. Každý má bolest. V yogině všichni mají bolest. Neexistuje yogin, který by neprošel eh, bolestí. Kdo je král yogínů v Tibetu? Milrepa. Teďko Milrepa sedí hoře Kailáš v jeskyni, má na sobě přehost z bavlny, jemný a píše básně o tom, jak je krásné být v to, co on nazývá s vášněmi. Že vášně jim mávají a on líta. Vášně to je zábrana. Ale po Milrepu, čím víc vášní, tím větší radost. Jak je to možné? Nebo samsara Mirvanasu neodělit. No. <laughs> Mil na rozdíl od nás si něco zažil. Proto má nezlomnou, nezlomitelnou vůli. Ale presto je jemný, skromný a soucitný. To je velikost jogi. A to je tím, že se naučil tolerovat bolest. No, ale samozřejmě my můžeme tolerovat bolest v naší schopnosti. Ne, nikdo nemůže se sám přeskočit. Stejně tak, jako chceme být škadrý, musíme začít s málem, no a pak postupem času, tím, že jsme škedrý, budeme schopni se štědros rozšířit. Když nezačneme být škědrým, tak nikdy škědrost nerozšíříme. Rozšíříme chamtivost. No stejný tak, první se naučíme tolerovat menší bolest. Když se naučíme tolerovat menší bolest, postupem času se naučíme tolerovat i větší bolest. No a pak i bolest smrti je velká sranda. Hm? Když dojdeme tam, no tak jsme mil repra. Mezi smrtí a životem není žádný rozdíl. No a to je, co bude učen. My se rodíme a umíráme každým dechem. A jestli pochopíme, ještě lépe, každým okamžikem vědomí. To je naše situace. Jenomže my to nechápeme. Právě proto se držíme našich představ jako klíšťata. A tak si zaspíváme. E, Sou to u srdce? Hm? Vidíme to stejně? Dneska bychom měli první, včera jsme měli Metasuta, tak dneska dáme dáraní Velkého soucitu. Máme překlad? Nemáme, že jo? Ten překlad tady není, protože ten překlad dárený nemusí mít, všecko nemusí mít význam. Jsou tam pasáže, které žádný význam nemají. Ale Nasměrují nás právě na ten souci. Zvuky tež nás nasměrují. Nejenom slova. No a tak možná, že to někdy přeložíme trochu. Dneska už na to nemáme čas. My jsme to už začali překladat, len... no, počítače, abyste to zkorektovali. No, tak to uděláme zítra třeba. Hm? Jo. Zítra máme nějaký čas taky, tak můžeme po, po té zítřejší rozpravě hned na to jít, jo? tak mi to připomeň, Katko. Tak vám to napíšení do počítače a... Tak si to zapisuj nějak alebo na papír a, ško, na a pak tam můžeme dát do počítače. Hm? Tak máte to všichni před sebou, Je tady česká výslovnost tam, Namo Ratnatrájája Namo avalo, Avalokitesvárája Bodhi Satvája Maha Satvája Maha Káru Nikája Om Sarva Bhajeshu Trána karaya tasmai namaskritya imam haraya avalo kiteshwa tava nila kanta namo hidayam alartaisham sarva arta sadanam shubham Ajayam sarva bhuta nam bhavamarga vishudakam om tat yatha aloke aloke loka Mati atikrante hey hey Hare, maha, Bodhisattva, Smara smara, smara, hrydaya, kurun, kuru Karma, sadhaya, sadhaya, dhuru, dhuru, Vijayante, maha, Vijayante, dhara, dhara, dhara, Chala Mala, Vimala, Amala Mukti, Ehi, Ehi, dhara, dhara, dhara, dhara,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 Svaha Mahasidhaya Svaha Siddha Yogeshwaraya Svaha Neelakantaya Svaha Chakrayuktaya, Svaha Padmahastaya Svaha Shankashudhane Bodhanaya Svaha Vama Disha Stita Krishna Jinaya Svaha Vyagra Charma Nivasanaya Svaha Namo Ratnatraya, Namo Aria, Avalu Kite Sharaya, Bhantu Mantra pádhája Swaha. V Čínškyně to každý den, v Číně to každý den recitujeme. V jaké podobě? Namohola, ta notola je jenom je polečetý, so Poločety, je boží se no to poje, mohu se to poje, mohu čaluniča, Jan Sapola, Fajštanotaše, namošečili to jméno Alije Poločety, což nemá absolutně žádný význam ani v čínštině, ani v sanskritu, ale nalaďuje nás to na velký soucit. <laughs> Takže nemyslete si, že mantra musí mít nějaký význam? Hm? Důležitý je aby nás naladila. A to stejný v tradici Zen recitujeme stále eh, Surangama mantra hm? se Surangama Sutry. To je dlouhý, dlouhatánský. Některý učitelé Zenu, jako nejslavnější učitel Zenu v Hongkongu, který zemřel, kterýho jsem znal dost dobře, všem Shengi, Master Shengi, znáš? Ten nikoho neprijal za žáka, pokud se nenaučil naspomnět právě tu Surangama mantru. A to je dlouhý asi na pět stránek. No a v sanskritu to dává smysl, v čínštině absolutně žádný, no ale všichni se to musí naučit naspomnět. No tak to není špatný to je vlastně základ zenu. Co je základ zenu? Všechny fenomény pochází z vědomí. Sutra Chojnenga dva měši se hádají, jestli se prapor hýbe, nebo jestli vítr hýbe, chojnen príder, jak Hýbe se vaše mysl. Tak je hm? třeba poznat mysl, která se híbe. to je zem. Ať se hýbe, tak se nehýbe. To je yoga čára. Skutečnost není ani existence, ani neexistence. Ani to, ani ono. No a jestli to vidíme, tak proč by nemohl Ganesh s velkým pupkem a ze sloní postavou jezdit na malý myšce? Všechno dává logiku, je to tak? No ale my se držíme naší logiky jako co? Jako, jak se jmenuje tady ta kočka? Bubu, Jako bubu se drží tady Romanová a Katky, domu bez toho kde byla ztracena. Je to tak? Hm? No a tak my se držíme našich představ jako bubu. A náš dům, to je vědání. Hm? Když to chápeme, začínáme chápat zen. Dobrý. Tak jdeme na sutru Srdce. To si dáme v sanskritu a češkině, předáme zásluhy pro dobro všech bytostí a přesuneme se do přirozeného stavu snění. <tějí> <tějí> Vidíme to stejně. Arya Pragya Paramita Yayi, Arya Avalokiteshwaru, Bodhisattva, Gambhiram Pragya Paramita, charam Vyavalokayatisma, Vyavaloka Yatismá, Pančás Kandas Tamshi, Swabhava Šunyan tisma, Iha Šaripudra Rupam shunyata. Shunyata eva rupam, rupam napritak shunyata, shunyata ya napritak rupam. Yat rupam sa šunyata ya shunyata tat rupam, Evam eva meva vedana samyā samskara vijanam. Iha śāriputra putra sarva dharma, shunyata lakshana, anudpana nirudhavala vimala anuna aparipurna, tasma čari putra narupam navedana na upam na vedana, na samgya na samskara, na na chakshu grana na kaya, manamsi, na upa svda gandha rasa sparshtavya dharma, na chakshu vijya datu yava, na manu na datu, na na Nagarama gamam nagama magana akshaya na, na dukha samudaya nirodama nagyanam naprapti na aprapti na na tasma chari putra prapti bodhisattvasya pragya paramita ma shrik viharati achita avarana citta avarana nastitva Atrasto Viparyasa Atikranto Ništa Nirvana Prapta Triadvaryavastita Sarva sambuda, pragya Paramita Pragyaparamita Mášritya anuta Samyak Sambodim Abhisam Budha Tasma Jyatavyam Pragyaparamita Mahamantro Mahavidyamantro Anuta Ramantro Sama Asama Mantra Sarva Dukha Prashamana Satyam a pragya praja Ukto mantra datyata. Gate, gate, paragate, parasangate. Bodhiswa. Gate, gate, paragate, parasangate. Bodhiswa. Gate, gate, paragate, parasangate. Bodhiswa. Objavil jsem tam dvě malinky věcičky. Páragaty je taky s dlouhým a. Pá ragate A jedna chyba je, že tady máme. Ne, tady máme vigiánány a normálně se to vyslovuje vigiánam. Vigiánány je plurál od vigiána. To tam může být, gramaticky to není problém, ale většinou, co jsem slyšel, je Vygyanam. Hm? Čili eh, Evam Eva, Vedana, Samgya, hm? nebo samjna. to je podle jižní Indie, je Samdžna, severní Indie je Samgya, hm? Samgya, ne Samya. Hm? Samskara vigyanam Je samská Rá, je dlouhé A na konci taky, ale to není důležité. To bychom měli opravit, to už nemusí to být stoprocentní, je to tak. No a teď si dáme v češtině. On klaním se vznešené Prágy a Když znešený Bohlisatva a praktikoval hlubokou transcendentální moudrost, zlédl pět agregátů existence a viděl je prázdné ve své vlastní podstatě. Šáry Putru, forma není nic jiného než prázdnota. Prázdnota není nic jiného než forma. Prázdnota se nedá odlišit od formy a forma od prázdnoty.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 Jelikož nemá zábrany vědomí, je bez strachu a prekročil všechny klamné iluze. Jelikož nemá tyto klamné iluze, proto získává stav dokonale dělovány. Všichni budové tři času na základě transcendentální moudrosti dosáhne to nejvyšší pobuzení. Proto je treba poznat, že mantra transcendentální moudrosti je velká mantra. Je mantra velké vědy, je nepřekonatelná mantra je s jinou mantrou nesrovnatelná. Je tou mantrou, která utišuje veškeré utopení. Je opravdová bez fališnosti. A proto tuto mantru recitujeme takto. Gate, gate, para gate, sam gate, body, svaha. A teď předání zásluh. Všichni to mají, že či by jsme mohli to společně recitovat. My to jsme recitovali. Ne? Hej, no, se jiné. <laughs> jo, to znalo jinak. Jo, to, to je trošku delší verze to. No, to jde taky, proč ne? Tak můžem to recitovat podle toho, těch eh, před... Pridani záslouké nohou zni, aka satta chbumatta, deva naga mahidika punyantam anumoditwa chiramarakantu sasam, aka satta chbumatta, deva naga mahidika punyantam anumoditwa chiramarakantu desam, aka satta chbumatta, deva naga mahidika punyantam anumoditwa. Chira marakan tu Sabhitiyo, vivajantu sabagau vinasatu mate bhavatvantarayu sukhi didayuko bawa Bhavatu tu sabamangala rakantu sabadeva tha saba buddha anubhaven saba saba buddha anubhaven saba dhamma anubhaven saba Sangha Nubhaven, sada soti bhavantu te dame to dhovamadi <laughs> Hmm. A devo vasatu ka lene sas sampati ho tujha phito bhavatu loko cha raja bhavatu damaniko sadu sadu sadu te bahayana predání kedani zasluh yenic cumta putichi nechce zaslavit dnešní praxe přenesou na všechny bytosti abych já společně s nimi dosáhl stavu plného probuzení. O mý tobo, nech všichni se probudíme v čisté zemi zvané Sukhavati, kde žádné strasti neexistují. O mý tobo. <laughs> tak pro to dnešek jsme skončili.